Hej och välkomna till Sara och Lins podd. Eh, vår podd kallas för Psykegot. Hej. hej, hej Sara. Ja. Jag är Linn, du är Sara. Jag är Sara. Ja. Vi är två sjuksköterskor som jobbar inom psykiatriberoende. Eh, och, men vår podd kommer att handla mer om oss och våra psykiatriska åkommor, så att säga, därav psykegot. Mm. Och för att det mesta ändå handlar om oss. Precis. Och vi gillar att prata om oss själva ja. och tänka på oss själva. Ja, vi har oss själva namnst. Mm. Mm. <laughs> och det är gott. Mm. Eh, vi har precis suttit här nu och pratat länge men så hade vi gjort fel. Så pass bra är vi på er mm. Så nu så gör vi om ett. Kan hända den bästa. Kan hända den bästa. Och det gjorde vi det idag. Ja, mm. lite tråkigt men ändå kanske är bra för många. Kanske, ja. vi får se ja. Det jag ändå tänkte på Eller det vi har tänkt på idag Är att vi ska prata om våran egna död Och anledningen till att vi ska prata om våran egna död Är för att vi Vi tänker på den vi Ofta på den Och i sätter yes. den uh -huh. Både när andra sörjer för andra Och när vi borde sörja för andra Men också i vår ensamhet mm. Mm. Och sen ska vi prata lite diagnoser mm. och olika uttryck vi har lärt oss och så. Mm, just det. Mm. Bra att vi ändå är förberett. Du är förberedd. Mm. Vuxna barn också, ja. Mm. Precis. Döden, vuxna barn och diagnoser mm. kan man säga. Vi sitter mm. här i köket och dricker lite rödvin och du har din... Härliga Nico, nicotin mm. Nej men det här är ciggen. faktiskt inte Nico. Niko ja, är ju okay. själva inhalatorn, ja. Okej. Okay. Ja, det måste, mm -hmm. det måste göra klart. Nu har du Playboy. Ja, det är fruktansvärt. Men igår, så här var det. Jag hade inte tänkt att köpa någon ny cigarett. För att jag tänker att det är precis samma sak som en cigarett. Jag har varit rökfri, behöver vi ju säga, i nio dagar. Mm. Mm. -hoo -hoo. Eh, ja, det är bra faktiskt. Mm, det, det är det bästa någonsin. Bra. Men så i onsdag så hade jag en god kamrat hemma eh, som har bott hos mig några dagar och så var det hans sista dag. Och så skulle vi träffa en annan kamrat och sen så ville de dricka öl och då var jag så här: nej jag kan inte väl för att jag skulle hem till hunden men också för att jag känner att jag känna mig inte redo för att dricka öl. Nej. Och så in i den idén så vill jag ändå dricka öl. Så jag var men okej, okay. ja, jag försöker hitta en e-cigarett. Men det fanns inte köpt köpa typ någonstans så gick vi in i den här tobaksaffären som ligger mitt i stan och de blev helt nästan för närmare att vi ens frågade efter en e Ja, så en lång historia om Playboy till slut hittar vi istället i stan som säljer e där. och mm. där först så står försäljaren och pratar om sina privata problem i telefon i typ en kvart utan att ta emot mig mm. och sen så var det Playboy, var de enda som fanns men du är en, en Playgirl kan man säga. Fast det är ju ändå någonting Jag har ju aldrig köpt någonting med Playboy i hela mitt liv Jag tycker ju det är Går emot mm. ganska mycket mm. av det jag står för Men nikotin Nöden har ingen lag Nej Nej. Då får man göra vad man vill ja. Det är ju oftast vid ölen ja. Det skiter sig Ja när det är. Ska det. Göra Absolut Och så visste jag ju att vi ska ha Jag ska ju på galej imorgon mm. Och då, då... då är det lika bra att vara förberedd ja. Så så Nej. var det Hellre förberedd än förbekommen. Precis. Yeah. Men om vi ska prata, om vi ska börja med våra... Det där var en lång anekdot om eh, mitt att röka, Vilket mm. som säkert kommer bli en podd en dag. Absolut. För det är ju mycket, mycket livet ändå att handla om. Ja, det är. det. Men idag om vi ändå ska prata om våra egna, mm. våra egna död som vi gärna, gärna sätter för att få känna. Få känna helt enkelt. Ja, och få vet, tänka hur folk skulle reagera. Ja. Så kan man ju börja med och säga att, att eh, anledningen till att vi valde detta ämnet- är ju mer för att vi, eh, det blev tydligt för dig Vågar för eh, ja, nyligen. Nyligen, ja. Det, jag har haft en bortgång. Mm. Och jag ska inte säga in, inom den närmsta kretsen på något Nej, sätt. men precis. Det jag slogs av var att man står liksom bredvid en sörjande skala- och bara där är det jobbigt för en sån som mig- att jag helt plötsligt är utanför- Mm. En gemenskap. Mm. Som jag kanske inte avundas eftersom sorg inte är något roligt att gå igenom. Men när man står ensam bredvid känner man sig... Ja, men man är inte med i gänget. Nej. Och det blev extra tydligt för mig när vi hade någon slags... Samling mm. kring den döde. Nej, inte... <laughs> inte, inte den döda kroppen utan Nej. kring bara en minnesamling på något sätt Precis. Ja. Och eh, sorgen i rummet mm. går ju att ta på Stämningen mm. går att ta på mm. Och eh, då var jag tvungen att tänka ganska mycket på min egen död mm. Och då kände jag hur det... Stak till. till lite. <laughs> Rann till låter väldigt obehagligt. Stack till är väl med det detta. Rann ja. till är ju någon form av sexuell... Ja, det gjorde inte. Inget Nej. sånt. Nej. Nej. Nej. Nej. Men då kände jag som skam efteråt hur jag tänkte på hur jag alltid, alltid måste göra situationen till mina egna. Mm. Och hur det alltid måste cirkulera kring mig. Och jag mm. tänkte på om det inte var jag som levde längre. Vad hade skaran sagt om mig? Vad hade... Alltså, jag hade ju varit helt förkrossad över om folk hade gått tillbaka till sina arbetsuppgifter och sådär efteråt. Mm. Jag, jag funderade på vad min... Ja, jag funderade på vad då... ja Men helt enkelt, vad skulle sägas? Mm. det kommer vi aldrig få veta. Men däremot kan vi tänka fritt. om mm. man vill ju att folk... Ska vara ledsna. Sörja ordentligt. Ska verkligen grotta listen. in sig i sorg. Ja, och, och kanske sjukskriva sig och sådär. Och besöka graven väldigt ofta. Mm. Och Det ska alltid vara fina blommor där. Mm, precis. Och jag, som vi jag sa innan så hade jag ju en lista. Jag har ju en låtlista till och med på min. på min. Jag försöker leta upp den här faktiskt nu. Mm, vad Men, heter listan? Dödslista amma ja, lings begravningslista tror jag mm. med grejen ja, jag kan ha varit som mogen så jag faktiskt har raderat den ja det har jag faktiskt men det, då, då är det ju några olika då är det är ju bland annat den här så som jag nu ska jag se jag har den här till och med. för att jag älskar dig just det som Adell och Bob Dylan har gjort the way ne, to make you feel my love så heter mm. det på engelska. och där tänker jag ju folk då precis ska liksom med av ja, som var hon verkligen hon ville att i in i det sista att vi ska veta att hon kunde göra vad som helst för oss. Mm. Att oj oj oj, Lin, den vännen, kommer vi aldrig få åter. Mm. Sen var det ju liksom flyglasbavöga, det är min eh, suicidala låt sen jag var tonåring. Eh, och sen kan ring du och jag. Och då hade du en väldigt rolig idé att Ken skulle sitta där på min, på ja, min kista. men mm. jag tänkte att det ultimata hade ju varit om han kom mm. till begravningen och inte satt i bänkraden. Nej, att han faktiskt satt, på satt på kistan. kistan. Ja. Och det som hade varit spännande då är ju om kistan skulle tippa. Ja, precis. Ja. Och det hade det ju fått göra mm. för Ken Ring, faktiskt. Men jag tänker att det hade, varit, det hade varit liksom så typiskt dig på en sätt att rulla ut. <skratt> <skratt> jag hoppas att ni har valt fina kläder till mig i så fall. <skratt> You make you feel my... Ja, mm, ja. Och så den låten vet ni. Det kan ni mm. ju tänka er bara... Duff! Säger det bara. 150 kilo linn ramlar ut. Jag väger inte 150 men jag är snart där om inte jag slutar äta mina sämre. Mm. Mm. Men det kan ringa om du någon gång skulle höra detta. Så är du välkommen till Lins begravning. Du ska köra du och jag. Och så ska du sitta och välta ut med ur kistan. Ken Ring är ju inte heller världens lättaste man, han är ju jätte, inte jättesmal. Så att, jag menar, tillsammans skulle det se jättefint ut. Jag, jag vi, ska, vi ska prata om muskler på Ken, För det är på något sätt förhöjer chansen att han kommer. Muskler på Ken. ja muskler på Ken. Men jag tror inte bara att det förhöjer chansen att han ens... Jag var så stolt för Ken Ring var faktiskt i varnemån när jag följde honom på Instagram. Mm. Och du kommer ju från vännot. Ja, precis. Det, ska, det vet ju alla. som Jag hör måste detta. börja göra en instick där ja. varje gång. För du har ju ett internt men jag ser det som ett skämt, internt skämt med dina vänner från värn det är att ni säger omana röv omanlev. Och det är ju värnan baklänges ja. mm, mm. Och varje gång jag ser att det står så här. Gänget från Oman Räv. Ja, bra saga. Då funderar jag så här. Ja, hon, hon kommer nog inte från världen. Var är de hon kommer ifrån? <laughs> alltså jag tänker att det är en stad i Småland. Mm. Det är härligt att du också har varit i Vannomodå. Mm, några gånger. och Spektaklet. Ja, och inte ens kan fatta att jag är därifrån. För jag har visat <går> ja, det är min högstad Och skolan. Min lågstad mitt skolan. Det slår ju slint För jag kan inte tänka längre än näsan. Räcker. Nej, det, vi behöver jobba med det faktiskt. Jag undrar om det är din psykologiska början. Men i alla fall, jag vill bara säga att jag ringer du varmt väl välkommen. Jag hoppas verkligen att du kommer. Jag hoppas så inriktat att du kommer. Han var i alla fall i vardagen och, och köpte en bil. Och det var stort, det vill jag säga. Det är verkligen stort Jag ska bjuda in honom om han inte har hört det med du dör. Ja, Jag önskar ju och det här kanske är egentligen indirekt direkt riktat till dig Sara mm. eftersom du inte har köpt min födelsedagspresent. Ja just det. Mm. Att, han, att han nästa gång han ska spela. Jag tror jag trodde ju han skulle spela nu men det kommer han inte göra. att du faktiskt har mejlat honom och sett till att jag får träffa honom. Innan. Det kan jag önska mig födelsedagspresent mm. dig. Mm. Mm. Jag funderar du... egentligen på att hitta på en egen mejlade så skriva själv. Hej mm. vi är ett vet, ge en kompis. <laughs> Och vi vet mycket Lin om dig Så att vi önskar att du kunde träffa henne Men nu kan du hitta på ett sånt Men jag måste få en hint mm. Om när han kommer ja, Så det. att jag kan bli förberedd ja, Men då absolut. undrar jag så här När du träffar Ken mm. För det här är ju på något sätt Ens högsta dröm och en värsta mardröm Det är ju att få träffa Någon man åtråer eller, Alltså du gillar ju honom ja. Jag menar inte mm. att du återar honom nej, sexuellt Nej, nej. Men... nej bara För att jag kan tänka mig om jag skulle träffa Zlatan mm. Men du eller... återar honom sexuellt Jo men det gör jag ja. Eller Joel man. <gasps> men alltså jag, jag vet inte, jag hade bara känt mig som Ja men jag tror att det är en annan sak Om det är någon man återar sexuellt För jag tror ju också faktiskt Joel Kinnaman mm. Sexuellt eh, Och kan mycket väl tänka mig Om jag träffar honom att jag skulle bli väldigt nervös för det enda man skulle tänka på är hur ska jag få omkull honom? Ja, precis. Men med King, kan ring, King, <laughs> King ring. King ring. <laughs> kan ring. Ja, det är ju inte så, jag tar ju inte honom sexuellt och, att jag mer, och jag tänker mer att vi som syskon. Mm. <laughs> Men jag gör faktiskt det. Förlåt, det är jag som sitter och pillar med en penna i bakgrunden om det är det. du är Och brorsan Ja, brorsan På riktigt så, så, så tycker jag att Kenny och jag är väldigt tajta. Det är jättejobbigt när jag inser men jag att det, det är det. Jag har ju med varandra på Instagram. Ja, han har ju faktiskt svarat mig i alla fall på Instagram. Mm. Men sen så skrev jag, ja, nu vi lämnar våra ämnen här. Jag ska bara snabbt berätta att jag skrev ganska långt med den här på Instagram en gång. Det fick jag inte ett svar på. Uh, Nej. Eh, grät du? Nej, jag grät nog inte för att han inte svarade. Men däremot så blev jag nog väldigt besviken för jag tyckte ändå att det var väldigt. Förnuligt. Förnul ja, men inte förnuligt, men, men kanske med sig djupt och vuxet och moget. Och jag tänker att har väldigt. Och det är inget, inget fel med det. Men han är ju väldigt mycket unga människor som gillar honom. Och mm. jag tänker att jag ja, nu jag efter allt så mycket bättre, kanske det är fler som jag. Men innan var det kanske kanske vi tillhörde en form av minoritet i hans fanskara. Mm. Liksom. Och då tänkte jag ändå att han på något sätt skulle göra det svaret till något, till något annat. Liksom. Ja. Att det skulle sticka ut lite också bland andra kommentarer. Ja, precis. Det men tror jag det ju jag gjorde. Ja, du gjorde. Ja. Men Du kände inte skam efteråt. Att ju. det stod där obesvarat på hans jo, vis. Jo, men det gjorde jag nog. Det som ändå är bättre med Instagram och Facebook som jag inte har längre då... Det är i alla fall att nu kan, folk ser i alla fall inte om jag har skrivit någonting. Man kan ju se vilka bilder du till exempel har gillat och så. Mm. Men jag kan inte se att åh, Sara, Sara skrev. Eh, Nej, just det. Just det. Mm. Ja. Eh, och det känns ganska skönt. Så, eh, ja, det. Men jag, mm. jag skrev bland annat att han inte skulle trycka ner ljudar och bögar och så. Mm. Bra lin jag var, Han hade skrivit någonting han var, han var ledsen för att han inte hade blivit utnämnd På Petriguld. Vilket jag förstår för hans skiva är helt fantastisk mm. men, men jag blev lite trött Så jag drog in våran gud Han är troende, jag är troende Jag tycker att man ska ta det på en, den nivån mm. Bra. Mm. Så det var kan ring eh, Kan du får jättegärna komma och spela på Och ryva ner min kista mm. Där kan vi sätta punkt för det. Men vi har ganska olika tankar Om våran begravning Mm och det hade ju varit spännande om. Jag tänker att du är lite bättre på analysarbete mm. än vad jag är. Mm. För du tänker ju gärna att det är fulla benchmarks. Men mm. det tror jag att det skulle vara. Ja, uh -huh. på min ja. Ja, ja precis. Det... Och du tänker också till exempel att Ring uh -huh. kan tänka sig att komma. <laughs> <laughs> ja. Nej, men i princip skulle det kunna livesändas på tv. Absolut, som Whitney Hoff lite Mm. <laughs> Jag har ju med en sorglig träddröm. Ja. Nej men det jag känner så här. Nej, men jag jag har också ett självförtroende i botten. och Det är ja. här vi skiljer oss åt ja. ganska mycket. Det är jag tänker att det kommer vara så lite folk på mm. min begravning. Jag, tänker inte, jag har inga som förväntningar på att någon ska säga något Men det här låter ju så tragiskt så att ni nästan vill gråta mm. lite nu Men det vill du också <laughs> ja, inte, jag, jag, vill. jag kommer ha Så du hugger i Ful, furukista ja. Tänker jag också ja. Men det där så Du får också tänka vad som är troligt Och du är en tjej i 30-årsåldern mm. Du, är, du jobbar, du har barn, du har alltså mamma kompisar, du har vanliga kompisar, du, du har familj. Det kommer ju inte vara tomma bänkrader utan snarare, det är ju därifrån, därifrån jag liksom bygger på att det kommer vara folk. Mm. Att man har arbetskamrater, man har var ja, ju, Jag var ju kamrater. i mina tankar tomma bänkrader. Mm. Jag tänker att mina vänner från Uppsala och så där inte kommer att orka åka ner. Mm. Om jag nu ska begrava sig i Göteborg. Mm. Vilket är troligt eftersom jag har barn som antagligen mm. kommer att växa upp här. Mm. Men då tänker jag att min högsta dröm, jag tänker ju inte att någon kändis ska komma dit så. Jag tänker ju att min högsta dröm är att min skepp. Men jag, sett, jag jag har liksom satt henne på en piedestal eller vad det heter. Mm. Nej, men jag älskar henne. Mm. Snart har vi ett lönesamtal. Ja, ja just det. <laughs> Nej men det, det är helt sjukt mm. att, att du har Ken Ring mm. som är din idol och mm. har varit länge. Mm. Det är ju helt normalt att man tänker sig att det var underbart om han kom och drog av en, en rapp. Mm. Du och jag har länge Ja, mm. precis Men mm. jag vill bara ha min skev Men jag tänker, det är inte det någonting som jag i sig har gjort När jag vet, till och med redan sagt till dem Hur jag vill att de ska skriva min dödsannons i tidningen Jo ja. så jag, Men jag, jag, Vi, jag, vi saknar dig så snedigt. Vi saknar dig så mm. äh, Från Linn <här> <här> <här> <här> nej, nej, nej men Men Åh, oh, vi har förlorat två roliga. Så här ska det ju stå. Vår roliga, härliga, skärmiga, Linn. Linn, du sätter hela tiden orden på vad folk säger om dig. Fast, ja men för att jag själv säger det, ja, men det betyder inte att de säger det, Sara. Ja, för det gör de ju. Alltså alla som vi har jobbat med, alla som jag känner, de säger ju det. Det är ju det man pratar om när man pratar om dig. Att du är rolig, att du är härlig, att du är underbar, att du är innerlig. Jag vet inte hur jag har pratat hade... med på riktigt alltså. för jag... på... Men idag träffade jag bara för intersektionsledare men eh, inte li... från eh, 2,42. Ja, alltså törsen eller annat. Uh, uh, uh. Hon pratar alltid gott om dig. Jag träffade dig Jenny. Mm. Som hälsade och blev helt lyrisk när jag sa att jag skulle träffa dig idag. Mm. Så är det ju men någonstans har jag ju lagt upp en faders. Ja, men de är ju så lyckliga <laughs> över att du ska börja jobba ja. och de som väntar på dig. Det är ju för väntar. att du säger saker om mig, Sara. Det är det ju inte. Ja, men för att den där, de andra kvinnorna som du pratade om, som du sa någonting till idag, har träffat mig en gång. Så det är enbart så för på grund av att du säger bra saker. Nej, men nej. Jag tänker inte på dem. Jag tänker på... Eh, Andra. Andra på mitt jobb Som mm. inte har med nej, nej, okej. Nya jobb ja, ja. Mm, mm, De fick ju sms till dig ja. Och tjatar på dig Jag, jag har önskar dig utav kärlek, kärlek. Ja. Det är av kärlek ja, Men jag vill helst att det ska vara utav kärlek På en nivå där det är utav kärlek mm. Och återå. Ja, Jag vill nu förstå att det ska vara på en annan nivå En annan nivå en annan kan ringa mm. Mm. Mm. Den där, där slätan nivån Ja precis mm. Eh, vilket jag inser Men grejen är så här, jag måste bara berätta Jag är ganska tjock, det vet vi om Och jag ska någon gång i mitt liv gå ner, inte nu när jag slutar röka För jag äter sämre varje dag Men så har jag börjat titta på en tv-serie Som är helt fantastisk Varav huvudrollen fan Night med Robert Wilson, hon är med i Bridesmaids Hon är en tjockis eh, Och jag gillar ju när det är tjocka kvinnor med eh, Och i den serien så spelar hon en tjockis Som är jättekär en kille Som såklart väljer den smala tjejen mm. För så är det ju men den snygga killen som blir ihop med den, med den smala tjejen inser sen att han är i den tjocka mm. Och där någonstans tror jag ju att det är min det som mm. mm. det smset. Ja men absolut. Mm. Så kan det väl verkligen vara. Mm. att ja, typ det på något sätt är svårt för män att erkänna <gör> att de inte älskar <gör> idealet. Ja. Utan vill ha. Nej. Mm. Ja, precis så är det. Men jag är ju helt stöd också. Mm. För att jag, men om vi pratar om kroppar mm. så är ju jag inte direkt överviktig. Nej, smal skulle jag säga. Och, och det är skulle mörker, jag till med. Ja. <laughs> ja. ja, jag tycker du sjunker in med varje gång jag träffar dig så. Mm. <laughs> typ att jag är döende. Ja, förmodligen. Ja. ja. Nej men, och jag är ju, nu har jag tittat på den här serien Girls. Girls. Ja, I den är, Jag älskar den så it. mycket. Mm. Och huvudpersonen, det här är ju sjuka, jag älskar serien. Ja. Och jag älskar huvudpersonen. Jag kommer inte ihåg vad hon heter eller vad hon heter i serien. eller Nej, någonting. hon heter Lena Dunham i mm. verkligheten. Ja. Jag älskar Lena Dunham. Dun, Dunham. Dunham. Dunham. Dunham. Mm. Yeah. Okej. Mm. Men jag kände, jag kände ändå så här. För det var en scen när hon vägde sig. Och då visade det sig att hon väger typ ett kilo mer än mig. Mm. Är det möjligt alltså? Ja, men i serien så vägde hon ett kilo mer än mig. Uh -huh. Och då kunde inte jag koncentrera mig längre. Nej. Alltså jag sprang till vågen. Jag ställde mig jämte och jag skrek på Anders. Är det möjligt mm. att vi väger lika mycket? Ja, men jag är helt. För samt, jag förstår ju att jag inte ser ut som hon. Mm, för det gör jag inte. i min värld så är jag ännu större än henne. Ja, alltså där, sen får du också tänka på att hon kanske ändå var tvungna på något sätt att skriva till den vikten. Att den är någon slags idealvikt. För hon är ju inte tjock men hon har ju mycket mer på det sättet. Alltså tjockhetsformer. Du har ju former. Mm. Mm. <laughs> Smådanska, där. Men hon har ju mer former mm. På ett snyggt sätt. Alltså, mm. Hon är ju skitsnygg. Men, men jag bara säger att, att... Man älskar ju också när det kommer in... En sån serie mm. som inte... Alltså det är ju Sex and the City. Fast, real, ja, real world. Ja, ja. och eh, Samtidigt så kan jag känna så här... Men är det verkligen New York? Är inte det där någon bakgata i London? Mm. För att jag tänker att så där ser man till lite ut i New York. Fast alltså det gör. Ja, för, nej, och det är sant faktiskt. För det gör de knappt. Jag tyckte det var jättejobbigt när jag var i New York. Om man skulle köpa kläder. Man hade ju ändå tänkt att man skulle kunna köpa massa fett och kläder, mm. Men det kan man inte. För New Yorkarna är snygga och smala och vältränade och hippade. I alla fall de som bor på Manhattan. Liksom. Mm. De fett och kläderna hittade jag ju sen i det här white trash outlets. Kring Park som <laughs> på fischer, liksom. Men och det är okej. Okay. Gap har också stora kläder mm. Wallwalk, fast det kanske är London menar Nej, men de ligger mer så här ute på Outlets Eller mer på så småls Som inte ligger på Manhattan mm. Men jag ska ändå Jag tänker att jag ska gå ner skiten Men jag tänker att eh, Jag vill ju gärna tro att Några av de där sms'en är utav ren otro. otro mm. Utav mm. Ja Chakis. men absolut, mm. det tror jag också mina för nya markanta ögon, nu om de med Jag tror att det är jättesvårt för män att erkänna sin åtrå. Mm. Till exempel, jag får ofta, alltså jag slås ganska ofta av att jag blir. Om jag går till ett ställe där jag inte känner någon, så blir jag oftast den där tjejen, hon med. Lite annorlunda kläder Eller liksom mm, hon mm. är en annan stil mm, mm. Och jag tycker ju Verkligen inte att jag har det Jag tycker att jag är en sån som Blend in bland 25-åringar Med glitterhängslen <laughs> Men det gör jag inte och Nej det gör du inte Det är ju nå något skevt med men, Och då blir man ju så himla förvånad Om någon känner åtrå till en mm. För att man tror inte att det är möjligt Mm Därför tänker jag att det är så otroligt möjligt att det är återhåll. Han mm. känner för dig. Mm. det hade ju varit gott, alltså. Men det tror mm. jag inte. Där tror jag inte det. Men ibland så slår det mig när jag har så här konstiga relationer att bara. För, att jag aldrig, för den tanken tänker jag ju inte. Jag kan tänka att många gillar mig liksom. Sen finns det de som absolut inte gillar mig, vilket gör mig ledsen också. såklart. Men, men, men det finns relationer där jag, som jag bara tänker. Är, är knepiga och att det är någonting annat Med liksom. mm. Jag kan inte sätta fingret på det men det är att det är någonting Och då funderar jag så här. Kan, kan det vara så Men sen så slår jag bort den tanken för att jag ser ju inte mig själv som en Som någon som är sex Alltså som är, mm. har det apilet redan Utan jag blir ju alltid tjejkompisen mm. Och sen så ska man egentligen säga För att tänka att min man ändå kommer lyssna på detta Att jag älskar dig och du behöver inte vara Ibland är då tror. <laughs> Nej, men jag tänker så här att om jag var man mm. så hade jag varit Charlie. Ja, och hade jag varit man hade jag varit kär i dig också. Förmodligen. Men jag hade Tänk varit... vad roligt vi hade haft det om vi var ihop. Om vi var två med. Som <laughs> var ihop. Mm. Jo, ja, men det hade vi förmodligen haft det. Men jag, jag undrar om vi hade haft så mycket sex. Nej, vi är inte intresserade av det. Nej, nej. Jag, jag tror faktiskt inte det. Nej, men det är väl det vi hade Vi hade gjort roliga saker. Ja, det var gjort då? Jag hade tagit bara på livet istället för att ligga i sängen hela tiden. Mm. <laughs> <laughs> Jag vet inte. Ja, jo, men det kanske vi skulle. Nej, men vi ja. kanske hade suttit här i köket och druckit vin varenda kväll och haft härliga samtal. Det hade vi haft. Mm. Djupa, djuplodande samtal. Mm. Helst i Berlin faktiskt. Ja. Där hade vi, där, då hade vi bott i Berlin. Då hade vi bott i Berlin. Ja, då hade vi gjort. Vi hade bott lite här och där tror jag. Ja. Barcelona, ja. London, Berlin, New York. New York. Ja. I New York har vi ju mm. vår framtid med podden Det har vi ju, det är där vi ser den. Mm. Mm. Det är där vi ligger på vibrerande sängar utanför den där Kebabben <laughs> Utan för den där Vad? Var det inte någon grill Du hade varit på där Som var otroligt god Och du hade en vibrerande säng Och jag misstolkade och trodde att ni låg i vibrerande sängar På restaurangen Va? Nej, <laughs> <laughs> nej, det, nej nu vet jag, inte. jag ska ta fram det sms Ja det måste gång. du göra mm. Ja det kommer jag faktiskt verkligen inte ihåg. Vibrerande säng Och grill Mm Sen skulle vi ligga i och inte intervjua dig. <laughs> jag ja, ja. Och, och ja, ja. Jag... ja. Ja, skitsamma. Ja ja. Vi har lite så här försvunnit från våra topics idag. Jag tycker mm. ändå att det är okej. Det var ett bra första, första omgång ändå. Um. Men en annan, den andra punkten. Vi, har, vi, vi rörde bara lite vid våran död och sådär. Men ja. det gör inte så mycket. Men... Så vi ser bara hur mycket klocka, alltså hur länge vi har kört nu. Ja. så att vi inte liksom sitter och köter sönder det. 27. Nej, men vi har ju galet 13 minuter kvar. Amen. Mm. Du är ett vuxet barn, din. Du är ett vuxet barn, sa Jag är ett vuxet barn. Mm. Vad är ett vuxet barn? Men jag hade det. Vi kan räkna upp och så får vi svara ja. Mm. Mm. Nu måste jag leta upp det på min mobil bara Så därför mm. kanske det blir lite tyst här nu. Men... Jag ska försöka göra det. Det är det här med att sätta diagnoser och ständigt leta efter en ny diagnos. Som är lite av våra Ständigt leta efter en liten diagnos. <laughs> Om vi var ett par ja. hade vi ställt diagnoser varandra. Förmodligen hade vi gjort det. Mm. Men också på alla. Alla i vår närhet har också haft en diagnos. Det är inte bara vi. Okej, här är då frågor kring vuxna barn. Jag måste bara förklara lite om vuxna barn här Först innan vi läser alla, alla liksom Symptom eller vad man känner igen sig Okej okay, vuxna barn Det som hindrar mångas utveckling är När man är ett vuxet barn Ja det innebär En människa som tvingas växa upp för tidigt Och axla för mycket ansvar Det gör att man fortfarande Bitvis Är ett osäkert barn inuti mm. Då ska vi se Sara Känner du dig igen dig i detta? Gissar du det till vad som är normalt beteende? Ja. ja. Har du svårt att fullfölja ett projekt från början till slut? Ja. ja. Ljuger du när det är lika enkelt att säga sanningen? Ja. ja. Dömer du dig själv skoningslöst? Ja. ja. Sen kommer ju nästa år. Eh, har du svårt att ha roligt? Det var på roligt, var det ju, ja, mm. i, i innerliga relationer, mm. i nära relationer, där man är trygg. Där mm. har jag väldigt. Nära till att ha roligt. Ja. Men inte annars. Inte annars, tror inte jag är i en sin mm. Ja. Fast jag, tror, jag vet ju att du inte är det. För du pratade om någon fest du hade varit på nyligen som du hade känt så. Men jag, jag vet ju att du är en väldigt rolig, öppen, charmig, tösarbit. Mm, men var... jag känner mig inte bekväm. Nej. Jag, jag Nej, kan, kan vara rolig ja. själv men jag har inte roligt Nej, med dig. Precis, ja, man har en liten klump av ångest hela mm. tiden. Ja. Eh, tar du dig själv på för stort Alva? Ja. ja Har du problem med nära relationer? Ja sa ja. ja, du var lite där Men jag tror att det ska vi ta någon annan gång Och det tar vi rent privat mm. mm. Överreagerar du på förändringen Som du själv inte styr över? Ja så, Nej det är jag inte jag, jag tycker det är inte det. när någon annan styr Ja men alltså tycker inte du det är jobbigt när det blir så men som typ på mina arbetsplats har det varit mycket förändringar nu. Jag tycker att det är jättejobbigt. Det kan vara att bli skitbra men jag tycker det är skitjobbigt. Nej. Nej okay. jag, ty jag tycker det är jobbigt om jag har gjort upp en dagordning mm. och så ändras den. Ja men det är ju typ det också så. Ja, men en omorganisation känner jag att jag är för liten för att ens bli mig Okej, okay, okej. Okay. Så ja, det accepterar jag, har också. jag okay. bara. Mm. Eh... Då ska vi se, söker du stämdligt godkännande och bekräftelse hos andra? Ja. Ja. Uppfattar du dig själv som annorlunda? Ja. ja <laughs> är du överdrivet ansvarstagande eller överdrivet oansvarig? Mm. Ja. Jag är en salig blandning. Ja, det skulle jag nog med vilja säga. Jag alltså, väljer båda och lika lätt. Ja, eller jag är nog mer ansvarstagande i och för sig. Ja, ja men kanske båda. Ja, skitsamma, vi är det i alla fall. Är du envis lojal även mot den som inte förtjänar det? Ja, mm. Är du väldigt impulsiv? Mm, jag sa ja och, ja. och jag du sa nej. nej. Mm. Jag har ju med dem. Men det är ju lite asperger. Vi pratade mm. ju om det att du trodde du hade ADHD. Och du har lite mer asperger. Ja, precis. Mm. Så det är där vi... Äh, ja. Jag ska bara förklara här innan vi kan gå in på ADHD och asperger. Diskussionen är att eh, varför blir man ett vuxet barn- att man blivit ett vuxet barn beror ofta på att en eller båda föräldrarna som varit frånvarande av olika skäl. Annat varit viktigare än barnen. Eller så har de fast, varit fast i något beroende. Och deras energi och har gått till det. Ja. Det ser man? Ska vi läsa bara två, ett par kännetecken också för, för vuxna barn? Mm. Det här är viktigt tror jag. Jag tror ändå att många är vuxna barn. Eh, förvirrad självbild man blandar ihop självkänsla med självförtroende man är sann överlevare men vet egentligen inte vem man är själv är oh. mm. eh, kontakt med sina behov man har svårt att veta sina behov därför att lära sig att inte ha behov alternativt har man fel behov Det konstig mening Men eh, omvandlar men omvandlar de verkliga behoven och när en kärlek, närhet, tillgivenhet till att bli duktig och klara av saker det har skett en felkoppling på behovssystemet och att man inte själv är medveten om det mm. Mm. svårt att sätta gränser ja. Ja. förvrän verklighetsuppfattning ja. mm. <laughs> växa upp för fort ja. mm. jo. Nej, men alltså, och så. jag tror att det är många, många som som småningom kommer att lyssna på detta kommer jag också känna igen sig jag tror, ja, jag tror att det är många det. som, som mm. har fått växa upp för fort en i varje stad det var mer psykopatdragen <laughs> Vuxna barn finns nog fler än en i varje stad. Kanske. Tyvärr. Mm. Mm. Men vi är kanske de mest speciella vuxna barnen. Ja, för vi har inte valt droger. Nej, och, och vi är väldigt unika. Mm. Ja. Och vackra. Vackra och unika. Ja, Roliga. just det. Mm. ska vi berätta saker kanske snart kommer få en ADHD-diagnos. Det är viktigt ändå. Ja, men det är jätteviktigt. Mm. Jag har varit. Jag sprang till läkaren mm. och hade tre olika former av cancer. Mm. Två uteslöt doktorn direkt Det var en Heja, hjärntumör som hade vuxit ut som en bula <laughs> på mitt skelett mm. på hjärnan Sen så var det en skelettcancer i höften mm. för jag tycker att det ilar mm. Men sen så var det en tredje far Så om det ilar så kan det vara cancer du läste någonstans? Mm. <laughs> Men vad fan ska det vara? Ja, men det, det bara känns så konstigt att jag kan gilla lite mer. Där, fan det är den ultimata dödsdummen. För jag tänkte på det. Kancer triggar så mycket hos folk. Ja. Och eh, vi träffar ju egentligen dödsfjukare. Alltså dödsnära patienter ja. mm, mm, mm, mm. i våra arbeten. Och det eh, slås av att även de har cancerångest. Alltså de är så nära döden mm. som det är, mm. men Cancerångesten slår igenom på något sätt mm. Och nej men Så hade jag en tredje cancer Och den Var ju en cancer Nästan nästan Snart klart att jag kommer få det beskedet Vi pratar inte mer om det nej, Men vi kanske också behöver säga att det behöver inte bli så heller Kanske någon sitter och lyssnar på detta Sara. Jag tror på riktigt att du snart är cancersjuk Och mm, det vet ju kommer... inte nej. Men i alla fall. Mm. Och då passade jag också på... Den allvarliga tonen. Mm. Mm. Mm. Ja, Precis, och då bara fäktade jag förbi det. Ja. Mm. Mm. Som det ska vara. Mm. Mm. Eh, då smet jag också in... Att jag kanske nog var i behov av en psykolog. Mm. Mm. Och då nappade hon på det. Mm. Jätteför snabbt på det. <laughs> <laughs> Nej, så nu står jag i kö. Och då mm. tänkte jag... Att, för då hade jag ju tänkt att jag skulle prata om min... Alltså då... Var jag långt ner i svackan. Mm. Och det tar jag också i uttryck att jag har mycket cancer och sådär. Mm. Men då tänkte jag att nu är jag inne på att jag har otroligt mycket av det. Mm. Så jag tänkte att jag ska göra en screening och sen få medicin för det. Kan jag få prova den då får man säga? Nej, så får man inte. Jo, men det är klart. Jag får sen måste se på vad det för. Kan jag inte sitta här och säga? Nej, nej, nej du får det får inte. Ja, tack. Nej. Det, bra. det är min medicin. Ja. Ja, eh, vi ser. Nu mm. börjar jag bli lite smått ändå. Kanske bara runda av. Eh... Ja. Men vi kan väl sammanfatta lite. Vi har pratat lite om hur vi tänker på vår egen död. Vår begravning. Jag Vad tänker också, det är viktigt att få in att många ska hålla tal om hur stark jag har varit. Mm. Vilken vän jag har varit. Mm. Det är bra. Om du ger mig lite topp. Ja och Topics. du, det så sa vi också mm. Har vi sagt idag, eller sa vi det nu Eller sa vi det nu i den som inte blev Att du faktiskt ska mejla Kenny. Jag, jag ska ju mejla Kenny <gåll> inför konserten Ja, att oss, och du kan ju Låtsas som att ni är fler vänner mm. Som vill att, att han ska för ja, ja. mig eh, Annars får jag göra det själv Din brorsa, Min brorsa. Vi är, vi är så syskon, jag kan ring I mm. mitt huvud eh, Vi har pratat mycket Ken vi har pratat varje egna begravningen. Vuxna, barn fick, Vuxna barn fick vi in en liten greja. Och sen så har vi pratat lite om vilka diagnoser du och jag lider av. Ja. Lite grann har vi nuddat på det. Det kan vi gå mycket djupare. Ja, ja för vi har jag... så många fler diagnoser. Otroligt många och otroligt svåra varianter. Ja, de flesta är psykiska ändå. Idag har vi gärna fått med dina fysiska diagnoser. Ja, ja precis. Det är ju en del av mina psykiska diagnoser mm. att jag blir fysiskt sjuk. Kan man säga nu, det här är så typiskt tror jag. Men nu kan man ju också säga att jag faktiskt har tre fysiska diagnoser på riktigt. Mm. Ja men min och är faktiskt sjuka. Så, ja. Just, ja. För tillfället, Just tillfället är du sjuka jag med jag mig. Faktiskt, ja. mm. Det var det jag ville ha. Där kan vi nästan runda mm. <laughs> av. Med det erkännandet. Tack och hej. Hör Tack. snart. Ha det bra.